У цьому романі йдеться про чоловіка, що виконував смертні вироки за часів сталінізму, а потім вирішив написати про свій досвід. Щоправда, сталося це лише після того, як герой зрозумів, що попри невиліковану хворобу, він не може відійти у вічність, адже земні гріхи тягнуть донизу. От саме тоді йому зустрілася невідома літня жінка, яка порадила написати сповідь, а в ній правдиво все оповісти – Іван Івак, так звати головного героя, дослухався поради та взявся за перо. Писав про своє дитинство і юність, а також про те, як його завербували в органи, який злочин йому інкримінували, чим залякали, зрештою, як мотивували вбивати ворогів. Стрінки роману «Останнє бажання» читає авторка Євгенія Кононенко. Слухаємо. Валерій відірвався від батькового зошита, перші сторінки якого, можна сказати, проковтнув. Ніколи він не читав батькових творів із такою увагою. Він ставився до батькових текстів із неприхованим презирством. І ще оповідання в нього траплялися непогані, але його романи... Іноді син відкривав книги Івана Івака, щоб одразу закрити, прочитавши якийсь геніальний абзац на зразок Комсомольцеві не могла подобатись ця фальшива красуня в іноземних чоловічих штанах. Треба буде обговорити її на комсомольських зборах. Саме такою писаниною він заробляв на контрабандні джинси для своїх діточок та на іноземні костюми для своєї коханої дружини. Що ж змушує сина зараз читати «Батькове останнє бажання» аж так уважно? І чому він так назвав свій роман? Поки це не зрозуміло. Можливо, останнє бажання письменника Івана Івака полягало в тому, щоб його син усе-таки прочитав його останній роман. Тож я виконую твоє останнє бажання, тату. На одній з конференцій, у яких Валерій Івак періодично брав участь, йому трапилася професорка з Вінніпега імені якої він не запам'ятав. Вона видалась йому потворою, просто фіолетовою мавкою. Приперлася на конференцію, де була його доповідь, після якої підняла руку, ніби хотіла поставити посутнє питання. А сама спитала про батька. О, то є дуже сумно, що він уже не бійщик. Ні, тату, якщо я такий, який я є, то це не через твою Машу Коломатну, а втім ти не дуже наполягаєш на своїй теорії. Скоріше, то прибиральниця Ірина Васильівна, яка була мені за бабусю. Цікаво, чи ти згадаєш про неї у своїй книзі, подумав Іван і заходився читати далі. Одна людина, яку можна вважати ключовою в житті Івана Івака, був уже не раз згаданий учитель Михайло Михайлович. Певне, то була найсвітліша постать довоєнного періоду його життя. Іван вчився у школі кепсько, але як міг учитися хлопець, чиї батьки не переймалися тим, як він учиться. Люба багато часу витрачала на Валерика, особливо в молодших класах. Сиділа з ним вечорами, начитувала йому диктанти. Змушувала читати вголос і переписувати сторінки в зошитах. Ще й соромила його, пишеш як курка лапою. У твого батька такий гарний почерк, а з ним ніхто домашніх завдань не робив. З Іваном справді ніхто не робив домашніх завдань. І він сам не робив їх так само. В їхньому домі в яру навіть не було столу, за який він міг би покласти зошит чи книгу. Але дивним чином Іван мав заслужене добре, а іноді й відмінно, з української мови і літератури, що їх читав михмих. -мих. До війни цей шкільний предмет називався рідною мовою. Іван ще й тоді думав, хоча й думав він мало. А я кажу, у нього рідна мова. Батьки для свого спілкування використовували кілька десятків слів як з української, так і з російської мови, з яких не вміли побудувати речення, як окрему закінчену думку, виражену словами. Тож віддавали перевагу однослівним крикам Іван спілкувався з ними тим же варіантом Слобідської говірки Бабусі я вдоха говорила доброю українською, але чи від природи, чи від обставин свого життя була дуже мовчазною. У школі з однокласниками Іван розмовляв лише російською. І з Машою Каламатною також розмовляв лише російською. Української Маша тоді не знала взагалі. Батьки навчали її німецькою та французькою, але не українською. Крім михмиха, Іван майже не може пригадати інших своїх шкільних вчителів, ні облич, ні імен. Ну хіба свою першу вчительку, яка мала незрозуміле ім'я, по батькові Малка Мордухівна. Можна було б подумати, що то через неї в Івана такий чіткий почерк, а не курка лапою. Але ж ні, той почерк було дано Іванові разом із життям. А малка Мардухів завжди сварила його. Такий гарний почерк, Ваню, і такі неприпустимі помилки в диктанті. Іван запам'ятав те слово «неприпустимі». Неприпустимі помилки для хлопця, в якого добрий почерк. «До тих, хто писав як курка лапою, вимоги щодо грамотності від Малки Мордухівни були помітно нижчими». Так, іще була помітна вчителька малювання – комуна Іллівна. Малювати Іван полюбляв, і його малюнки, на яких крокували червоноармійці з гвинтівками, висіли в коридорі їхньої школи. Але малювання було предметом другорядним, мовляв, Україні рад усі малюють своє щасливе дитинство. А всі інші вчителі були на одне лице. Всі ставили Іванові, Івакові, ДПГ, дуже погано. Всіх він із задоволенням війшов, малював для них шибениці на видраних із зошитів аркушах клітинку. За два тижні перед тим, як німці взяли Київ, він пробігав біля садибки Михмиха та Людмили Уласівни. Чого ж ти не був у школі, Івасю, лагідно спитав Михмих. А хіба є ще школа? спитав Іван. Він сам ходив до міста, щоб бачить, як до Києва увійдуть німці. Є школа, урочисто відповів Михмих. І завжди буде, запам'ятай, завжди буде наша школа. Наступного дня Іван навіть пішов до школи, побачився із шкільними товаришами, посидів на якомусь занятті, яке не відбулося. У класі стояв гомін. А чи візьмуть німці Київ, чи будуть у школі ті самі вчителі, чи за німців пришлють інших. І вчителька, здається, біології, не здатна перекричати учнівські голоси, написала на дошці головне гасло тих днів і поставила три знаки оклику. Ніколи німецький чобіт не ступить на святу київську землю. Учителя рідної мови Іван до того дня у школі не побачив і більше до школи не ходив. У 70-ті роки в їхній школі зорганізували вечір пам'яті Михайла Михайловича, куди запросили Івана Івака, який тоді вже був знаним прозаїком, членом спілки письменників. Він прочитав своє оповідання «Школа завжди буде», присвячене світлій пам'яті учителя. Сивий учитель Степан Степанович проводить своє останнє заняття в місті, на околиці якого хуркоче війна. Але вчитель спокійно начитує учням диктант, що його всі написали без жодної помилки. Навіть останні двійчники на останніх партах. Бо хіба можна робити помилку у слові Вітчизна, коли вона в небезпеці? Ні, я зараз не перевірятиму ваших зошитів, каже Степан Степанович. Я перевірю їх після війни. Це станеться скоро, дуже скоро. Збережіть ці зошити, дорогі мої учні, до наступного заняття. А зараз урок закінчений. І учні, які завжди розбігаються хто куди, коли вчитель вимовляє ці слова, не розходяться, їм хочеться ще побути в цьому класі, ніби цим вони, бодай, якось можуть затримати мирне життя. Всі, хто прийшов на той вечір пам'яті старого вчителя, чия збільшена світлина стояла в рамці біля вази з двома гвоздиками, плакали, поки Іван Івак читав своє оповідання, як усі плачуть на похороні. Втім, одна з колишніх учениць підвелася і сказала. Таким було останнє заняття з рідної мови, а ще був останній урок з рідної літератури. І на ньому Михайло Михайлович читав Шевченка. Це заняття, а ми сиділи і слухали, як заворожені. Михайло Михайлович був учителем з великої літери. Коли всі розходилися по ісці вечора пам'яті Михмиха, разом з Іваном до тролейбусної зупинки йшла ще одна їхня однокласниця, яка добре пам'ятала, яким насправді було останнє заняття з рідної мови у вересні 41-го. Тож не Шевченка читав Михмих, а якісь бездарні вірші про Сталіна і весь час збивався. Відчувалося, що старий учитель був розгублений і не знав, що порадити своїм учням, коли до Києва ото-то вийдуть німці. Плювати йому вічі, співати йому в обличчя пісні про Сталіна. Тоді на останньому занятті він не закликав нас усіх ставати піонерами-героями, а навпаки, розгублений радив бути обережними. Але все одно він був милий дядечко. Мир його праху, хоч би десь спочивав той прах. Інша річ – а чи був михмих -мих, учителем із великої літери? А чи були в радянських школах вчителі з великої літери? Відірвався від батькового останнього бажання Валерій. У мене таких не було. Можливо, і були непогані вчителі. Але вчителів з великої літери, напевне, не було. Тут, у Варшаві, вже дуже пізно, але там у сина не ніч, а вечір. Ось він зробив новий пост про сірі будинки. А в цьому світло-сірому, проте все одно сірому будинку жив мій учитель англійської мови Гаврило Матвійович Маговський. Ми ходили туди втрьох із Лількою та моїм кузеном Майк Бурко. Спершу двічі на тиждень, а потім тричі. Габріель Маг, як ми і називали його, він дозволяв нам, 13-річним пацанам і пацанкам, звертатися до нього на ти, на ім'я. Тут це нормально – звертатися до вчителя на ім'я, а в Пострадянському Києві то було дуже дивно. Він казав, дистанцію між учителем та учнями забезпечує не звертання Гаврила Матвієвичу або пане Гавриле, а щось невловими, яке або є, або його нема. І якщо нема, то нічого не допоможе ні вчителю бути вчителем, ні учневи – чомусь навчитися. А ще Гебмаг казав, що у так званого зла можна навчитися більше, ніж у так званого добра. Якщо бути вчителем, то лише з великої літери, інші нам не потрібні. Я сумую за нашим Гебом зрештою більше, ніж за своєю Лілею, і так само не можу його знайти. Ось який у нас з тобою синхрон, сину, подумав Валерій, і дописав у коментарях до синового посту. Якщо ти весь час пам'ятаєш те, чому тебе навчив Геб, то навіщо тобі його шукати? Він з тобою. Син поставив лайк біля його відповіді, але нічого не відповів. Валерій добре пам'ятав приватного вчителя своїх дітей, Гаврилу Матвійовича Маговського, до якого весела трійця ходила на заняття англійської. Але не міг згадати, хто саме з його київських родичів чи знайомих порекомендував їм того вчителя. У школі Павла навчали англійський кепсько, як уважали його батьки. Приватного вчителя, якому можна було б довіряти, в їхньому районі не знайшли. Але все добре в місті сірих будинків зосереджено в його середмісті. А Маговський ще й мешкав у самому місті Ярослава, за два кроки від Софії Київської. Валерій так і не згадав, хто дав йому телефон учителя, але добре пам'ятав, як домовлявся з ним. То були 90-ті, і вчитель назвав суму в доларах, який зростав чи не щодня. Сума була завелика, але вчитель сказав, що його методика працює ще краще, якщо учнів буде двоє, оптимально троє». До Павла відразу приєднався Михась. Між двоюрідними братами в той час було якесь протистояння, яке, здається, дуже непокоїло Ірину, яка вважала, що племінникові Павлу в цьому житті дісталося значно більше всього, ніж її коханому Михасеві. Ще й Ірина запропонувала, щоб Павло обідав у них, коли їздитиме на заняття. Ціна заняття стала доступнішою. Але Іра не зупинилася на досягнутому і запропонувала ще одну ученицю – оцю Лілю. Далі добре пам'ятав той день, коли в товаристві 12-річних Павла, Михася і Лілі піднявся на останній поверх світло-сірого будинку біля Софійського собору. Згадав світлу кімнату, де біля великого письмового столу стояли три стрільці для учнів, а в кутку сидів чимний добре вихований пес. Чоловік середнього зросту, на якого високий Валерій дивився згори донизу з пишною росявою чоприною, приємна посмішка, міцне тепле рукостискання. Вони говорили кілька хвилин англійською, і Валерій відчув задоволення, що передає сина і племінника в руки доброго вчителя. І навіть зараз, більше ніж 10 років, Валерій пережив наново те добре відчуття, коли згадав той візит. І тої ж хвилини майнула думка. Ось на кого був схожий варшавський незнайомець, який передав батьків зошит, який він зараз читає. Осені 43-го, коли радянська армія наступала і лінія фронту знову греміла неподалік, німці виселяли з міста Киян, і люди поверталися до своїх київських домівок уже навесні. А з льодяних кварталів у Ярах німці не чіпали, і його жителі чи не найпершими опинилися на так званій звільненій території. За певний час до Яру прийшли листи польової пошти. Від брата Іллі, що він живий, поранений, але ще встане на ноги. І похоронка, що батько загинув смертю хоробрих. Іван неохоче, але що поробиш, почав знову ходити до школи ще перед Новим роком. Пішов до сьомого класу за прискореною програмою. Тепер у класі були самі хлопці, дівчат не було. Думав після закінчення семирічки піти в училище, вивчитися на Теслю, бо мав намір полагодити свій дім, а може й збудувати прихаток власними руками. Хай мати з малим живуть там, де живуть, а Іляху, хай будує собі інший прихаток. Але доля і ті, хто придивлялися до хлопців його віку, вирішили інакше. Ви слухали сторінки роману української письменниці Євгенії Кононенко «Останнє бажання». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврантюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко.